څکه مخکي دا مونږ نه او صاف ذکر شو څوار لسه اول باب کې بیا په دریم باب کې نذير صورت کې سورې نور کې وتا ده حفاظت اسباب وې چې داسي په تو نه هغه چې راضي د صورت نور په قوانينو باندې عمل کړی ا دویم دا چې وایي جفا حزب تمن ما خلقناکم تاسو ما پیدا کړی نه تا ما صورت نور ل پیدا کړی دي د دې اوامرو نوایحو ګورای کا نو صدا چل نازل شوه دي دومره خېسته صورت چې نور نومیه ولې خره کاسه ابسم پیدا کوله بیا الله و ما قران سره نازل اوه اودریم دا دې چلتا که دمو منانو او صاحب ذکر کرو دلتا که دمو منافقانو فحشا ذکر که بے حیائے جغی کی سمردی قبائح. او دریم صلو رمل تیویلو چوالا هم اعمالو من دونی ذالکا دی مشرکانو نور عملو ندی نا غیدلتا که ذکر که صورت نور کے او بل بلداؤچی مومنون یہ ذکر کو نو دلته د مؤمنانو خصوصي صفت بیان کو چې غا نور ده مثلا نوريہ ک مشکاتن رنا ول الله ورکلې پزولن کي دیمداو چې غي صورت کې د اعمال تقابلو یو په ل اعمال د او اوصافو ابل پل د باطل پرستو او دلته په مثالونو کې مقابل بیان مومنانو مثال ذکر کی چه مسلو نوری هی نبیاد کافرانو مثال ذکر کی چه آمالون کسرابی مقیات او ظلمات فی بحر اللجین تا مثالنو کے مقابل ذکر کی دقیق سور مومنون کې دلیل اقلی ذکر کلے ہو چه د دا اسمان نو بووری باقی سره از مکا جو کې د دلته کې سور نور کې به د هغې زیات تفسیلو کې چې دا باران څنګه شو الله هووا را اوستا ورې را است او بیا اوب ورولی پغې کې چېومره عصاب د ناغو بیان کې دا د صورتت رد د شیرکو رد درسماتباتې لونه د رد د او صورت کې حسيري سالور او وليزاکي سالور احکام ذکر کوي لاسو اياتونو کې او وليزا دا دي کې و سالور احکام بیانوي بیا د لسمنا دویم باب ده ورغي کې عصمت تعالی رسول بیانوي تر پورا وشتم شوګشتم پوری چې داملسه یاتونې اولس جوړی براءة او عصمت د آل رسول چېغه واقعې ده افق د حضرت عائشہ او بیا شپږ د 24 ناو دریم باب او په ری کې هغه وقوانین ذکر کیږي د دغه د فحشانه پاره سرپینتی اسپوري دا دریم باب دي هغه کې وقوانين د پاره د بیحایای لري ملک نا چې دا وقوانين باندې عمل کیږي بیحایي باندې نو دا دریم باب د پکی مقصودی 35 پوري وی ار د 35 نا تر اخره پوري د مجرمانو احوال اذو مومنانو ذکر کوي تقابل دوالو لپاره دو مثالونه د دو دوالو عمل ذکر کوي او عقلي دلیلونه په شان د صورت مومنون او اخر کې یو سو عذاب چې دا د مخکې احکامو نه نا پاتې شيو هغه په کې بیان کی یو سو عذاب د پار د مؤمنان صورت نور ممتاز د پدی قوانینو و اوسره د پاره د فقحاء چې دابل دا صورت کې داسې نشته او پدی امثله و سره چې د مؤمنان د پاره بیانې او د مجرمان د پاره بیانې په داسې امثله پدی ترتیب بل صورت کې نه دی راغلي بسم الله الرحمن الرحیم سوره انزلناها دایو صورت دا قرآن چه مونگ نازل کرده و پرزنا و مونگ پرز کرده احکام داده پا خلقو و انزلنا پیا آیت مبینات و مونگ نازل کرده پا دی صورت کی آیتون توحیدهم دو صورت کی دعوی دوشوی کانا یو رد دا پحشا چه داغی اغا احکام او بل عقلی دا لیلونا اثبات دا توحید چ انزلنا فی آیت مبینات ټول سوراتونه د قران سوراتونه دي ولیکن د سورته نور ته اخکاره نمکه خو ته سورته د عظمت لپاره تنوین پکې پا د پار د عظمت چې سورته او روایت کې راځي چې حضرت عمر رضی الله عنه کوفی ته خط له تعلموا نسائكم سوره النور چې خپلو زنانو ته سورتي نور اوایه غواړي الله حاضر په نازل کړې چې باري کې د هر قسم بیا حیاه نه ځان ساتلې حفاظت ته دا خاص سورته او نازل کړي موږ په دې آیاتونو توحید او تلکم تذکرون د دې چې تاسو ته ورځ ترلاسه کړم اول حکم دي په اول باب کې چې سلو احکام دي نو اول حکم دي سزا مو لا مجرم له سزا ورکې اته هم حکم دی ته مجرمانو د مجلس نه بچ کې حزانې ده که لازانې ته او دریم حکم دی پپا کو خلق کو الزام مپوري کوي او چچاپي پورې کړه داغه حکم او سلورم مسله ذ لعان دا خزې قانون مین کې چکه مسله دا ناغت مسله ذ لعان وایي دا سلور احکام دی په اول باب کې لس آیاتونو کې ناوال حکم دا دی عذانی توذانی اغه زناکاره خزه چی وی او زناکار سړی چی وی فجلذو کل واحدن منو ما ما تجلذتن اوه هر یو د دې ذوالو سل کوړي د حق شو د حد شو او فجل ذوی راول دي د قران په لګه خبره کوي لک ټکی کډیر له مطلبې فقهاتی نوعلوم کر دی چې دفعا نا پتاو دا چه اصل کی مئت جلدہ تین دی بس کہ حدیث کی و نور سرا غلی ناگا حد نا دی اگه حد نوائیو چه نبیل اسلامی لیو چه البکرو بالبکری مے اتو جلدت و تغریب و عام چې اوسل کوړې ولوم ورکي او یو کال به د کړې نوم باسي د کلی نه به یو کال درا نو رو ايماو هغه په حد کې شمار لرلې امام شافعي رحمت الله انور چا بالکل څنګه چې دا سل کوړې حد ده نو تغریب عام دام حد دے ایما بو حنی فوقینا احد ندی څنګه بیا په قران زیادت راضی په حدیث سره او دان مند دا منځ دا خلاف د اصولونه چې قران حد منحصر کړي په مئات جلذتين کې او ته په حدیث باندې یو بل شید پاسه کوي مرګره کوي چې تغریب او امن دی دا اصولونه خلاف ته نفجل دو فی فیضه کراوڑا یو او خمخ که لفلام موصولی دی نه دا غینا مبتدا متضامن شمانه ده شرط لره چې اللتی زانت او اللذی زانا فجل دو نفارازی که نخوا حکمت پاک داگه ده چه غا حد صرف داده گواری خوا نورسنا شرطنو سر بیانی احمد ولا تاخذكم بامر افتهن حدب با فداسی جاری کوي چوننی سی تاسو درا په دی دوالو باندي رحم رافتهن ترس زکه اکثر بند ترس راځي کنه نلایي ګره د الله په قانون کې به ترس نه کې پچا باندې فین فی الله د الله په قانون بالله واليوم کتا شيمان راولې پاللا ونه پردہ اخرت باندي په یو <coughs> شرط څو چې حد به بجاري کې او پاغي کې بس سستی کمزوري نه نه یوري وليه حذ عذاب او ما من المؤمنين بل شر دازې چې پپټ پنان نه چې ګټکي ولا سزا ورکړه نه پانسه کوټې ته وېدان نه کو نا حاضری دیو کې عذاب او سزا د دې دوارو ځانې او ځانې ته توای پتون من المؤمنین یو ډله د مؤمنانو کست شل څلويخ پنځوس ارزمره چی هځه او جدي ته نږدې کاخه دې برت پاره کړه اودا حد بجاری کیږي پاوچاباندی چې د خیانت ته نشوي وګره غنور شرطونه حدیث کې او کتابونو کې راغلي دي چې مسلمان وای په کافر نشتا او آزاد دي عاقل وای په نشتا بالغ وای په ماشوم نشتا او بلداري کې پداره اسلام کې وای د یو سره شرک کوي دغه بداره حرب کې خو حد نهي نو کر بدای اسلام کې وای کړ زگر دا تول خطابات مومنانو تدی فجل دو او لا تاخذ کم او لیشت من المومنین ابن کثیر بیاویلی دی چه دا حدیث تے چل حدن یقام فی الارض خیرن لأهلها من ایم تورو اربائین صباحاں و یو حัจ په زمکه جاری شي کنه یو نو دا خلکو ز پاره دا, دا, پار دا غنه ډیر برکتی دی چې په غی باندې سلوې فرضي باران وریږي پدا سیمه یاش کله کله اوس چې دا, دا کنه چې په دې میاش کې سلوې فرضي باران بیا وسو چې اگر مې وشی چې دا سي نو دېنا یو تن باندې چې حج جاری شي کنه ها نغټ ډیر برکت دي غډیر لوی خیر د مومنانو لپاره نو ګور غډیر خیر دغه ځکه نه ښه چې کله د اسلام حدود او قوانین جاری کیږي نو دې سره پزموکه کې خیر او برکت پیدا کی نه خیر او برکت سي ظلم نه وي بهایای نه وي گمراهی نه وي شیطان دوکی دڑاکی نی دکیتی و غیره نی ده ده برکت شکنه خواه از آنان چی سو از مکادین و جدار چی ده قرآن قانون نیشتا حد نیشتا نوارسه که خیر او برکت نیشتا نخواه د یو حکم ذکر شو سزاک ورکول مجرم لیا دویم ذکر کهی چید آئی خلق نزان ساته چپاری کی بی دینی دا نبی دینیا ته عقیده دا آیا دا عمله الزانی زناکار سره چې دی لاین کې هو او زانیه تن او مشرکتن لایق نزی د سرا د د دې بدعمله پوجا باندې چې دین نکاو کی چرته د پاکو بندیان سره نا زانیه تن چې هم دا سر د پښانتی بدعمله وب آیاړو مشرکې د دا دغه دا حال سره دایق وزانیته دنا کاره خزه داین کی هو ها لايق دغه دا سره دای چې نخلی نخلي دی, نخل دی لره بل سو کو زانن او مشرک مگر دغه په شانتی بدکار او مشرک یو معنا د لیاقت ته حج د معنا وکاو چې لايق نه دی د دې سره د دې عمل ته جوړه مگر د دې په اځه مانادتاره حزانی لین کیحو چې په عادت باندې حمل شي چې ګوره د زیادت دای کداسه په دمل سړیتہ تو دا نیک نیک خلق خه او پاکی کورانه او تشمار چې دا ګور په لانی دی ډیر خدياب ده دی وینه نه دې سره منه لګي ویخه استاد سره لګي پلیټه سره دې لګي دغه اځه تاریخه د چکمزه کې چې او بدملي ګمراهین دیوال ته خوشالي غورا د ناکار سلی چې د عادت ته دای چې نه کان کې بل چا سره مگر دغه سه زغل ځان پشان ته جتا پوسو کې چې کمزه کې وادو کوم نو غمران او پلېتو خلکو کې به ورننه وته ښا او مشركتان اکلہ و داسی چیګان وی پرېلېان وی چریه قدیده شرک دي ادوبور کرواد کړی نوستاو د دینه کا کی گی، عادت دایې تاسو ځان یې چې دا, دا ناخلی دې لره مگر اگر سوږ چې په خپل زنا کار دي یا مشرک دي وحر مزالک علی المؤمنین او حرام دي دا کارونه ومو نه نو باندې چې او شرک ده نو بیا څه اشکال نشته دی او که ځلیکو کې اشاره شي نکاح تا نو خامخا اشکال جوړ شو چې نهه دقیقه مشرک سره هو نکيږي حرام دی او زانیا او زانی خو دې زارو نکاح حرام نه دي اسنګي حرمه وي جوابداري چې المؤمنین امرت کامل مؤمنان مراد دی اغه کامل مؤمن چی کنا اغه د خلق سره نه ک په خپل حرام ګرځیدا دا, دا د شان سره داسي فاول معنا به تردا چې ذالکې اشاره دي شرک او جنایتا درې حکم چې کله په یو مسلمان باندې تهمت پورې شو دغه حکم ذکر کوي چې هغه اتیا کولې ورکول شي هغه کګه د سيو کې چې په خپل خبره باندې سلور تنه گواهان پیش کی دبا بیا خو د اخلاص سره اوس باغيله سزا ورکول شي او که د سلور پیش نکړل گواهان بیا بدله سزا ورکول شي دا د مسلمان دی عزت خبره ده چې له عمر عزت ته ور کړې وي والذینا کسانیر مو چ بلدنامه لګئی تهمت لګئی پا پاک دامنو او زنانو باندې محسنات سمانا چری کی بالکل دا کار نه خا دا باندې امارومیا چې کوم الزام او تهمت پی لګی زله دې نوغیز الدین بالکل پاک دی دامن ولیک چری غلطی پکې کی کنا نبي اهو بیا دا کانځل کوون کا کئ نه دي ګونه اندازل بکوړی نشور کوله اخرشا ویلی دی ها ثم لمياتو به اربات شواذا وبیا راتلون کی پسلو ورو غواهانو فاجلذوهم نو او هذه لرا دي قاذفين الرجله تهمه پورې کله سمانی نجلدتن اتيا کولی دې سزا شویا وا ولا تقبلوا لهم شهادتن ابدا بل سزا دا دا چې د دې گواہی و بیا چری نه قبلي گی چې دا کوم سره اتیا کولې او ال شکنه نو زه صحیح کوي ها اسنه چې تر بیا د قاضي سره ناختره یاد روزي گواہی کیږي چې او یراولې میاشتاله دي دا اته پکې راشي نو د گواہی باندې قبلي گی ځکه الله ویلی چې پیسې کوي تے قابل نہیں کنا نبا قبل اے دی لرا گواہی دا دی ہمیشا دریمہ صدا الفاسقون او دی تبا فاسق ویلشیم مسلمانانو پمیند کې بدتا مسلمان نم. او یا نور دے عزت نمونا چیا اخی یا پلان اے دا نیشو فاسق بوتا ویلشی دا دری صدا کانوشی اگر ورچې قرآن ذکر کړی نه جوړ دینه سو انکار ورنشي کول الا الذين تابوا مگر هغه کسان چې توبه ويستمن بعد ازالکا پس داږي جهاد پیجاری شو اتیا اګولی اول شو نبي توبه ويستا وا اصلحو او د خپل عمل اصلاح کړه فن الله غفور رحیم بیسکل الله بخشش کون کړي مهربان سمعنا سیو تماف کلو وېدا فاسقون به بیا نه وایي بس بس په توبې سره او فیصله سره دی د دینم نه به شوس به تفاسق نه وایي فاجر به نه وایي د تیمه بوانی پره رحمت الله علیه قول له او نور غ نور خبري خوشته دي حته جاری شوي دي گواېبې نه قبليږي اخو ابادار هغه دي کولیا <آلہ> غوی استثناء چکیګنه د نس دینه کی او نس دی هؤلاء قوم الفاسقون الا الذين دې تو فاسقان ویلی شي ها مګر غا چاتنه چې توبه ويستاو اسله د عمل وکړه هغه تبو فاسق نه وای انوري مامه نه ذل الله تقبلوا سره لګي چې نه اوس به غواه هم قبلیږي موږ وایو نه دا سره نه اغه دمره مضبوط ته چې ابادا سر راووي نبيش ک الله بخون کې مهربان سلورم حکم د خزی خاون میند کې چې خاون په پخپله خزی باندې الزام پورې کو حبیبي چې ذکر تر عالم نمازو کلی ده دا بدنامې پورې کړه نو زه خو بیا اقصی سلور ګواهان پیش کړي او کدا پېشن کړي نبي اذا زیما صلی اللہ تعالی طرف دی یو طرفنا پینځک قسمونه گواهی پاله باندې شزرشتینه او پینځه د أغېد طرفنا چې نا دې دروږ جن دي الله چې دا پینځه پینځه گواهی اوشي نفع ده خدا شو چې دا سړیده اتیاو کوولو نه بچو اخزت رجمنا بچو دا غو ماوته پری پینځو کرن اوس وادي پميان کی جدائی راشی اداسه جدائی چې دیوبیا ګر نې کانه کیغه تاسو طلاق نه بیا نې کانه کی امامان وی چې باسو په دې لېان سره جدائی رااله امام ابو حنیفه وی د قاضي په فیصله سره چاغو وای چې چی او دې یو بل نه جدا شونې ولذينا کسان يرمو نا چې بدنامه لګي یزواج هم پخپلو خزباندي ولم يكلم شهادا او ني د دې لپاره گواهان سلور الا ان فسوم مگر صرف خپل ځانونه بس وي ما اولی دو ما سر نور څوک نشته وي وشهادت احدهم اربع شهادات بالله نقاسمونه د یو د دی هغه بسلول قسمونه, قسمونه داسي چې انه لمنا الصادقين داسړې وو سلور زله وي او اشهد الا اله الا الله او وي به چې زریشتینه ما انه لمنا الصادقين وال خامسه تو پپنزن چې ان لا نتلی علیان کانه منلل کاذبین لعنت الذالذي قد صلي بانديك دے دروغجنی پینزم بداس ہوئی بعد د پینز سوګندو نه پوره شو نو اوس بدرګه نمبر رازی و يذرا عنها او لري بکي ددي خزینا چې هغه د پاره چې هغه کې او سوګندو کې اربع للاپنوم باندې چې اشهدو ان لا اله الا الله او سره وی نو سلور زله بداوي چې انه ولمن الكاذبین دا سړی دروغجن دی وال خامسۃ پنظم زلبوی ان غضب الله علیها چې الله غضب دي په دې خزی باندې ان کانمن سوادقین کدا سړی رښتینی دی دې تمصدر اللعان وای کان دی دې کې لعنت راغله دې غضب پکې عمر راغله دې خو نه هغه خوغاس د زنانه د پاره ده هغه بل لعنت نو یزکو ویږي دتې د لعنت سره لعنت هغه ته ګوله کاری نو غضب بځکو وی چې ویری کنه اې اقرار وکي په خپل نو خیر دک دنیا کې په رجم راغو د آخرت قاله اخلاص شو کنه ولو لا حفظ الله علیکم و رحمتهوم کچرنه فضل د الله پتا سبحان چه اللہ دل ایمان نصیب کرده ده او رحمت دل اللہ پتا سبانده چه قرآن رازی کدا نوے نوازاب بیدر کرده ہو وان اللہ توابن حکیم و بشک اللہ تو حکمت والا ان اللذین جاؤو بلف کی عصبتم منکم بشک کسان چراتلی اکڑو پو بے حیائے سران دا واقعیاوی چې نبی صلی علیه وسلم په شپږم کال د هجرت په کال چې کله حدیبیه کالو په یو jihad لته لود بنو المستلق سره دا مالې کتاب خلق میچ بیا واپس راټو پاره کې ځان سره حضرت عائشہ بو تلوا په لاره کې دم کو له په یوزې کې قافله کې ناشتا قافله او بیا چې کله قافلت لا نغې پوونه شو حضرت عائشہ دا سیلر تلوي یو زیتره حاجت ته 파ره اوږي تپتن بس پانسې سوق دوه سوق وښوک ناغو په یو هاودچ کې ناشتا وا هغه پوخ باندې کې خور او کله به کوسک نو بس هغه هودش هغه سړی واغست او پوخ باندې کې خود هغه په ونه شي چې دی کې سوکشته او کنيشتولې دغه وېداسه وختو چې بده نونه ډیر نری پری ډیر سپک هغه لکه په قافل روانه چې داراله واپس نو سوکنو نه پاوځی کې نستا ولي چې وي کو سوک راضیه زم ما تلاش کین دلته راضی کنا النبي عليه السلام دا عادتو چې اوسلېبه قافلې نه روستو پرېخه او چې پر تا پموسه یو مل پس را روانه او پاتې پليشه و راخلک زو قافلې نه کنه هغه سفوان ابن عاصان رضی الله عنه چې هغه راغی را אביکاتنو وی پی جنندو سبحان الله او هغه یې کینه ورته نه مبدا پوښتنه ستن را روان اچي محمد دینه تراوراسې داسې راڼا وا نور را حتلیو یا نه لسبې اندازو نو خل کولی نو بضاغینا خبره مشوره شو کنه منافقانو پک ډیر په هيڅ واغستا چې ګور د پیغمبر بیبي د پردیس اړي سر له ندا په مدینه کی یومیاش دیر لوی تیارو پا دیبان نبی علیہ السلام پریشان ابو بکر خاندان پریشان طول نمیاش پس دایا تو ننازل شو او دا غی عصمت او براعت او شو ان اللزینا بشکا کسان جا او چراتلی کری دی بالعفقی پدروغو عصبتم منکم دا استاسو نیو دلی چزان ته مسلمانان ہوئی اذی منافقان لا تحسبوا شررا لكم تاسو ګمان مکوئ چې دا زموږ د پارډیر لوی بدنامی ده او د ر لوی شرم دې نه نه بل و خیرل لكم دا ستو په پر بهتره ده دلته پارکار کیسه حکمتیکا نه ده ځکه چې الله ډیر لوی حکمت ته او ځیسر بډیر لوی خیر راشي لیکل امر امنو ام مقتصبه من الاسم ده هر بنده ده پارا پدی که اغا امر سزاده چه ده زان لحاصل کرده ده گناه نا چاپکه سمر ایسا غستر ان دوم رو گناهنگار او خاص اغا صده رئیس المنافقین ده مدینه تولاک براهو چه مالک گرزه دل لوی برخه ځکه خبره غوې شو روکړې واخا هم پدی خلق کې له عذاب ناظیم داغه لپاره عذاب دې ډیر لوی چلاو تو چې عذاب ناظیم کنا ځکه نبی لي السلام غنور لو بیا اتیا اتیا کوړې ورکړې وی یو سلو ورو ټنو لا سبا کې ځنا نبی اوس ناري نو وګورئ سول منافقین پاتې شو نو باس هغه نبی لي السلام اجتهاد په قران باندې با نظر وکنه نو بس هغه خپل حکومت تکتلی چې دلې فزاب عزويم ویل دینو کولی <تصفح> <ام> ولنن ورکوز کدي کې مسلمانانو د پار کې دی, دی چې نقصان اوس آداب کي مومنان او تا چې کومه بکیسه غوستو وینو زجر ذکر کوي په طریقې کې زجر سراودي آداب چه مومنان لدانو پا کارو چه غیم پا کیسا غستوه لو لایز سمیتو موهو ولی دا سنکی دا کل جتا سواوری دا, دا خبران زن المؤمنون والمؤمناتو نگومان بکلو مومنانو ناری نو. او زنانو طولو بے انفسیم خیرن دخپلو زنو دا پار د خیر چې دمون خدا پا خلی نرازی مونکو چرېدار نشويلې د خیر خبره به کړو کنه ځان به رحم کړو او وقالو ویلې به هزايف کومبین دا د روغ ذکران لولاجعو علی به اربعه شهدان ذم زجر ولې راتلونکو دی خلق او پسلو ورو ګواهانو فازلمیا تو بالشهدای چې دی راتلو نکړو پسلو ورو ګواهانو سرا اولا اکایند اللہ اومالکازیبون رضاقہ دا اللہ پنیزبانی در اوغجن دی دا زجر اغی خلقلہ چریپا کیسا او مومنان اولا اولا فضل الله علیکم ورحمتہو فی الدنیا والآخرتی کنوے فضل دا اللہ پتاسبان دے مومنانو چی توفیقی ہے درکو اتوب بیس او رحمت الله پته سبان دی چایاتونه نازل شون په دنیا او په اخرت کې لمسکم رسل به او تاسو ما فستم فی پاکر کې جزا د بغښ اوروکړه عذاب نازیم عذاب ډیر لوی استلق قونه بیل سنتکم کله چراغ استه تا صدا خبره په خپل جبو سره اور بیل سنتکم معنا سمانا ذون قلوبکم استاد زلکی دا نوہ په دې خبره چې خلق شروع کینو ارسو کی, کی وینو زلونو کې م نه واخ په جبو باندیم وای او, ای. او ای تاسو په خپل خلوب باندي مالسلکم بی علم اغه خبره چې تاسو له بیسو دلیل نه او تحسبونه حینا تاسو ګمان کو په دې باندي چې ساده څه خبره نه ده معمولی خبره ده وهو عند اللاعزيم او دا د الله په دین کې ډیر له یوې جرم وا <coughs> عند الله مسلمانې په حکمې او شريعتې هي د الله په شريعت کې دا ډیر له یوې خبره او چې یو مسلمان باندې او بیا په آل رسول باندې داسې تهمت پوره کول دا هډیر د عزيم جرم خبره ده هتا سوې چیز خبر نه ده و لا اصمتنا و هو هل این سن اشواجی دا خبره قلت ام تاسوبا ویلیو ما ایکنو لنا نتکلنو به هذا منگل ندی جائزو چه منگل پا دی خبر باندیخ پل خلقن دکو او دا خبرو کو سبحانکا یا اللہ تپاک ذاتی ها بحتانو نازویم دا خدر لوی دروغ دیم اممممممممممم سبحانه کهازا بہتان نازیم تا خودیر لوی دروگ دی تکچیا پاکی دا سویلیو مو چه حضرت ابو ایوب کورتراغی نو امورو تاوی چه تا خبری چه دا سو خبر کی گی پای شبان دی الزام نا چې سبحان الله یازا بہتان ناز در چچویلی دی خډیر لوی دروغ یا وی دا سیم په کې دی رو ویلو کنه یا یذکوم اللہ الله واظ و نصیت کتابستان تعوذو لمسلی ابدا جراونگر زیداس خبره ته همیشه اوس خارص کی و شو چې بیا چری داس خبره نه کتر قیامت په اوره د اعلی رسول په حق کې انکنتم مومنین کچری ایتاس مومنان معلومی چچا پاغی بس خبر اکڑی ناغی کفر تاو دی او دا سیدہ دکتا حضرت آئی شا تصدیق قرآنو کو او دا قرآن نے انکار دلیا ویبیین اللہ لکم ال آیات و بیانی اللہ توصل آیاتنا واللہ علی من حکیم اللہ پارس پوئی گیا حکمت والا دیم ان الذين يحبون عابشكا کسن چې دغه په دنیا کې داشوقي انت شي الفایشه تو په الذين امنو چې دې مومنانو کې بدنامي او به حیاي خورښوي دزور لګي بدنامي په څه طریقه چې خورښوي به حیاي په مومنانو کې ديده پر اذاب دردناک دي په دنیا کې او په اخرت کې هم والله يعلم انتم لا تعلمون الله پويږي دي په سزا باندې ښا تاسو نه پويږي تاسو بوله سزا ور کوي ښا الله وذیل سزا چالا هر زمانه کې چې دا یو قوم کوشش کوي قومونه چې دا مومنان به په سبد بدناميږي نو چې دي بدنام شيو حیاتن لاله شيو نو دي خلق الله وي چې تاسو له سزا در کوما چې پاري سزا زپوي ګم تاسو پې نه پويږي ولاولا فضل الله عليكم ورحمه ت كنوي فزر دا الله پتا سبحانه جي سورت نور نازل شو ام اور رحمت دا الله پتا سبحانه جي پیغمبر دي نازاب جواب نيشتان وان الله الرؤوف الرحيم بيشڪ الله تير مهربان اور رحم يا ايو الذين امنوا ايمان ولولا تتبعوا مروانېګه پتریقه وقدمونو شیطان پسیم ینی <تصفح> هر ګنا تتلل د شیطان په قدم قدم کې خذلی قطعدوین تعذوی قطع کله معصیتن وهیه من خطوات شیطان ابن کثیر ذکر کړي او هغه څوک چې روان شه په قدمونو شیطان پسې فین نو یامر بالباشاء والمنکر نوبېشک دې امر کې په بيه حیاې سره او په کفاره سره او په دې نه سره ولولا فضل الله علیکم ورحمته کنوې فضل د الله په تاسوبان دي چې تاسوله توفیق درکې د توبې او رحمت د الله چې قبول وکړه ما زکه منکم من احدین نوبو پاک شه په تاسوک یو تنهم ابدا همیشا دایاتونا نوینو بستر قیامتا پوری بدا خبرو لیکن اللہ پاکی و سوکتی و غواری واللہ سمیعون علیم اللہ ریدون که دیو پوز پارس باندی ولای اتلی ولو الفضل منکم والسعاتی دا ابو بکر یو غلام امو رشتدار مو مستح او غبان دی عجز مو اگر بندے بیر احسانات اور دیر ورکلو بیکول نہم پکی ساحت ہوا ابو بکر جی خبر شناس او گندے وکم چ بس دسر اخز بیا د پیسے امداد نکم سشی بولنور کم اللہ نے بول عزت دایات نازل کو جنہ استاد شام سردا لائق نہ ده چتے بخلق بندے پل خیر خیرات بن کے ولایۃ علی قسم دینک ای اول الفضل لوی مرتبه واله پتاసుకొ ابو بکر لوی مرتبه وکا وسعتی او مالداروم دی ای اتول القربان ذینن چې دې بیا ورکلنکای خپلوانو له والمساکین مسکینانو له المهاجرین او چې هجرتهم کلیفی الله پلار کی ولیافو دی, دی داغه د خطاینا ولیصبحوا او مخ دی اړی داغه د غلطینا الا تحبونا تعذدانخه خو هوي استو د محبت ندي ايا غير الله ولکم جل الله تاسو ته بخنو کی والله غفور رحیم الله بخون کریم هربان نو بس ابو بکر واپس سره خپل خبرینا خو د خپل سوګن کفاره ور او د ویچ انی اوحب اغفر الله لي ز محبت کوم چې علما ته معافيو کی اوغه ته معافيو کلام مستحتا کله خبرینه ان الذين يرمون المحصنات بيشكاك كسان چې بدنامي پوری کوي په پا پاک دامنونو زنانو الغافلاتي چې هغه ذ سن خبرم دي صحابيات لو عینوف الدنيا والاخرتی دا خلق پلا نس کړی شه په دنیا او اخرت کې اوږدې پرعذاب دی ډیر لوی 파غروز باندې <تصفح> د دې ابن کثیر اها حدیث نقل کړي چې نبی لسلام ویلو چې قذف المحسنتی يهدم اعماله 100 سناتن چې په یو پاک دامننه بی بی باندی لگول دو سلو کالو عمل خراب اینو دمردہ دمو حرماتو نا دیکھا نا یہ دی معاملہ مئت سنتی نیوی پاورت باندی چه گواہی بوکی پدی باندی جبی خپلی نا خپلی په پہ گواہی کئی چه دیوی لیو و ایدیم لا سنخ چاو پاکی لیکلوم کری کتاب بیلی او اوگی که صحابه او زم کلی وارجو لهم او خفید دی تقریرون نبتلی جلسو جلسون نبتلی بی ما کانو یعملون چی دیس عمل کلی اندا پی گواهن دی دخپل کورا یوم ایزیو اپیم اللہ پدغرد باندی با پرور که اللہ دی لرادین اوم الحق اغا سزا دی پورا پورا سزا و یا علمونا دی و ان الله والحق المبين شبيشکه الله حق دې او زاهد کونکې او بيان کونکې هم الخبيسات للخبيسين اګه پلیت خلاقه پلیت زنانه د پاره د پلیتو نارينه پیدا شوي او الخبيسون او زغس یار گندا او خبیث نارینا پیدا شوی دپاره د خبیث و گنده و و بس جوڑ پا جوڑ او گندو زنانو تلک قانون دد بس جوړ پجوړ باندکار کئ وتوی با تو لی توی بینه او پاک او پاک دامنې زنانہ لا يقدی د پاک دامنو نارینا او سره وتوی بو نا لی توی با تو او پاک دامن نارینا و نیک عمله لائق دی ده دا سی پاک دامن و زنانه و سران اولائی که مبر رعونه ممای قولون دی چه پچابان ده الزام لگی تویی باتاو تویی بین ناغا پاک دی دا غی خبرو ناچی دیوائی لاغم مغفرت و رزقن کریم دا دی ده پارا بخن دا اللہ سران و رزق دا غزت من یو دلیلوی عقلی خوا چه ام بیاو که خوشاک نشته چې معصوم دي د هر عیب نه د هر ګنا صغیراو کبیرانا نو چې غیله الله کمه پیدا کړی <تصفح> <تصفح> او نکاکه راوستي نو بس پوشکنه چې غیوم دغه سی پاکی دي او غیوم معصومی دي غینوم چیرې نقصان کی زه کجل د ځوان قسمه حکومونه بیان کړل د یو عقلی دلیل شه دی خبره کنور دلیلون چا سره نو دا خواسان دلیل لے چه گو رہا اب اللہ اخبرو پیغمبرانو لے پنکاکی راوستی لن پاگی بانسو کے اعتراض گولشی ذکر اللہ رب العزت علا داکار کاؤ چه مخ کی داغی پورا حال معلوم کرده ده چه دی که ذرہ غلطی او خطائی او خیانت نشتا نو دا دی رسان دلیل لے کانا وقفاو Ahem. <coughs>